Basi karibu katika shule ya Biblia. Leo tarehe 20 Augusti mwaka 2020. Eh tuko katika mlango ule wa 14 wa kitabu cha mwanzo kama tulivyosomewa. Tumeona jumla ya mistari iko 24. Na mine. Na kuna hoja nyingi sana tutaziona humu. Na kama tulivyosema hapo nyuma na tunarudia tena eh Biblia sio historia. Biblia kila neno linaandikwa ili kusudi lifanye kazi eh, katika maisha ya, ya kila aminie tuseme kwa ufupi katika maisha ya Kristo hata watu wengine pia eh, hata wana wengine wasioamini Biblia maneno ya Biblia yanafanya kazi katika maisha yao vile vile kwa hivyo eh, ni Biblia iliyosema kwa mara ya kwanza mtu asiuwe eh, eh, hata wasioiamini hawaui kwa sababu Biblia ndio ilisema mara ya kwanza eh, kwa hiyo e, neno la Mungu lina limeandikwa na ndiyo sababu hakuna kitabu leo hii unaweza kukipata chenye umri wa Biblia. Hakipo. Eh, ukitafuta vitabu Biblia labda miaka ya ya, ya, ya wakati huo hakuna kitu kinaitwa ukimwi. Baadaye nikogeza vitabu vingine vikaandikwa ukimwi, vikaita majina ambayo sio yenyewe na nini hatimaye sasa hivi vimeisha. vina miaka 30 ngapi lakini vimepitwa na wakati. Lakini Biblia eh haipe una wakati kwa sababu neno na Mungu ni jipya kila siku. Eh kwa tutaona kwenye mlango wa leo me, mohoja kama tano sita hivi. Mm. Ni nyingi kwa, kwa kawaida ni kwamba unapokuwa una, unaandaa ma, mahubiri kama haya mafundisho kama haya utakuta vitu vingi lakini uwezo kwa vifundisha vyote. Eh unachukua vile vikubwa lakini na vingine vinapata majibu. Na unaweza kukuta kuna kitu leo hatutakisisitiza. Lakini ukifika kwenye mlango unaofuata ukajikuta undo kina uzito basi unakisitiza wakati huo. Eh? Kwa mfano mambo leo tutayakuta katika msitizo mkubwa zaidi kwenye mlango wa 19. Eh? Wakati Sodoma na Gomora zina zinaangamizwa eh? Kwa hiyo kama kuna kitu kinahusu Sodoma na Gomora hatakigusa sana, basi tutakita kwenye mlango ule au tutakuja kwenye Petro au kwenye Yuda same nyingine. Ndivyo tunavyosoma Biblia. Je, waKristo wanafahamu? mazani nikasema kwa kwa kujiamini kabisa hawafahamu hawajui wanajiendea ende lakini sisi tumefahamu eh tuanze na hoja ya kwanza okay kabla ya kwenda kwenye hoja nitumie dakika moja sipendi sasa kwenda kwenye marudio kwa kiasi kubwa Lakini, kwenye mlangoni uliopita wa 13 e, tuliona watu wawili wa Kwa Abraham na Ruth wakiwa wametoka kutengana kwa sababu ya mafanikio ya mali zao tukaona pia kwamba ni jambo wakati mwingine mafanikio naweza karata utengano badala ya ya umoja no. eh lakini halikuwa jambo baya moja kwa moja usio utengano pia ni sehemu ya Mungu Mungu alisema nendeni mkatengwe pamoja mko msije pamoja mkaambukizana tabia mbaya vipi kuna utengano wa kimungu na tuliona wazi wazi tena mwingi kabisa tukaona katika kitabu cha waakonito wa pili mlango wa sita, nasema ndokeni mkatengwe nao maisha ya rutu alikuwa ameokoka ndiyo, lakini alikuwa si vizuri kukaa karibu sana na Abraham ilikuwa angeza kumharibu Abraham ini, kwa kiasi fulani okay. kwa hiyo tukaona ule utengano ulitokea lakini katika ule utengano tukaona uh, lutu, na kichwa cha somo cha wiki iliyopita tuliona lutu, anaeongeza hema yake au makazi yake kuikabili Sodoma kuiangalia Sodoma mm -hmm. na turudi tu, tu kidogo sasa tu kwa hiyo hoja ya leo nini ya leo tutaona sasa kicho ukiniweza kicho cha leo kuna vitu vingi lakini ni, ni kiona ni kikubwa kabisa ni ni ni ni mapigo ya Mungu dhidi ya miji ya wadhabi kama onyo watu wanaona kwamba kuna pigo linatokea Sodoma dogo la onyo ni onyo lakini pia hoja ya pili kubwa tutaona mtu anaitwa Meksedeke ambaye kimsingi ni Yesu Kristo katika agano la kale. E, na vitu vingine. Kwa hiyo hasa mapigo ya Sodoma e, mji wa dhambi na Gomora eh ya dhambi kama onyo. Kwa sababu mapigo yao kamili yanakuja baadaye. Kama onyo lakini baada ya hilo pigo kuna hoja nyingine inajitegemea na tungekuwa na muda wa kutosha tungeifundisha muda tofauti kabisa lakini tukaona tuunganishe nayo imo kwenye sura ya leo tukaona eh mtu anaitwa Meksedek e, kuhani wa Mungu aliye juu Ambaye ndiye tabia zake e, tunakuta ni ni ni, ni, ni Kristo anayejitokeza katika asante katika agano la karisante katika agano la karini vitu vikubwa kwa kweli e, hivi vitu uvipata time nyingine kwa kweli okay sasa tuanze hem tu turudi nyuma tusome mlango ule wa 13 eh mstari ule wa kumina, Na tatu mlango wa 13 e, mstari wa tatu Anasema Anasema lakini watu wa Sodoma walikuwa wabaya wenye kufanya dhambi nyingi sana juu ya Bwana. Hawa watu walikuwa ni wadhambi wasio wa kawaida. Eh. Maka pia anasema wote tumetena dhambi na tumepungukiwa na, na utukufu wa Mungu. Lakini of course tunapokuwa katika Kristo Yesu, Hawa walikuwa hawana Kristo. Kwa hiyo walikuwa katika dhambi zao na Yesu alisema, "Mtanitafuta," anawambia watu wote kimse. Anasema, "Mtanitafuta, hamtanipata," nimewaambia ni kwamba mtakufa katika dhambi zenu msipooamini kwamba mimi ndiye kwenye mlango wa 8 e, na mlango wa sita wa kitabu cha Yohana. Kwa hiyo tunaona hawa walilikuwa ni watenda dhambi Biblia ya King James anasema exceedingly. Exceedingly ni kupita kiwango cha kawaida cha kibinadamu. E, e, kwa hiyo na tukajifunza kwamba mstari unatufundisha pia hoja ndogo lakini muhimu na ni somo la kujitegemea kwamba dhambi zote sio sawa. Kuna dhambi ambazo zimepita kiwango Leo hey, wamwambia kwamba dhambi zote ni sapara. za Sodoma hazilingani na dhambi za Ibrahimu kwa namna yote ile. Je, Ibrahimu alikuwa na dhambi alikuwa nazo? Lakini huwezi kulinganisha dhambi zake na za Sodoma na mapigo yake hayalingani. Eh na, na kadhalika. Sa, sodo, sasa tunaona kwamba suala ya Sodoma ndio hiyo. Twende sasa mwanzo wa 15. Tutarejea mwanzo wa 13 7:3 lakini tuzianze mtarude mwanzo wa 18. Tukijua hali ya Sodoma. Eh eh hoja ya kwanza katika zile 5 tulizosema sasa tukijua hali ya Sodoma watu leo unaona kwenye mlango wa 13 ni kwamba eh unaweza kusemaaje kuna namna nyingi unaweza ukae ukaisema uka, lakini kwa mimi niliona tunataka sema ni onyo la Mungu on, onyo la Mungu kwa Rutu na kwa Wakristo ili wajitenge na Sodoma Goya ya kwanza. Onyo la Mungu kwa Rutu na kwa Kristo maanake ni ndo matumizi yake sasa. Wa mchao Mungu, kwa wacha Mungu kujitenga na Sodoma. Kujitenga na Sodoma. Emi tuende kwenye mlango wa 14. Kwa hiyo hatutaanza mstari kwa mstari. tutaanzia katikati kidogo. E, kama tumesomewa, ngoja ni ni nifupishe hiki kisa hata kama sitasome msari ya kwanza yunajulikana. Tumeona kwamba kuna mfalme wa Elamu anajulikana kama Kadelooma. Eh, Kedola Kedolaoma anaungana na wafalme wengine wanne tutaoona anaenda kupigana na wafalme watano ambao katika wafalme watano ni mojawapo ni wafalme wa Sodoma na mwingine ni wa Gomora eh, na wengine watatu waliokuwa upande mmoja kwa hiyo kulikuwa kuna eh, makundi mawili wafalme watano ambao kuna Sodoma na Gomora na wengine watatu na huyu aliyekuwa anapigana nao lakini wakati anawapiga hapo katikati alikuwa ameanza kupiga makundi mengine hapo katikati tutakuja kuyaona sasa anayapiga na ukienda sasa katika ndio wanapigana eh, na anawashinda tutakuja kurudia ya mstari lakini nataka tu niende kwenye hoja kubwa ninio anza naye eh uh, ule wa wa moja mpaka wa sita wa sura ya leo kumina moja mpaka 16 baada ya kuwa, tuone matokeo hivyo vita ilikuwa ile moja nasema hivi walivyopigana keda laoma aliyokuwa amekuja kuvamia wakachukua mali zote za Sodoma na Gomora na vyakula vyao vyote wakaenda wakaenda nazo wakamtoa Ruth mwana wa nduguye Abraham aliyekaa huko Sodoma na mali yake e, wakaenda nazo wakaenda nazo kwa hiyo tunaona kwamba tuliona nyuma kwamba Ruth Alikuwa alianzia pembeni wa Sodoma lakini tumemkuta hapa tayari anachukuliwa pamoja na Sodoma. Na tukaona kwamba ndio tabia ukiishi maisha ya kuielekea dhambi, e, kujiungamanisha na wadhambi unaweza kusema mimi niko pembeni lakini kimsingi kwa eh baada ya muda mfupi unakuwa ni sehemu ya ile dhambi moja kwa moja. Na yeye alichukuliwa. Kama angekuwa pembeni wa pembeni lakini aliondolewa alichukuliwa kutokea Sodoma, eh tunaona sasa kwamba na ye anachukuliwa. Sasa Okay,ona usikujiuliza maana ya hii ni nini? Hakuna jambo linatokea kwenye bilia kwa bahati mbaya. Hii miji miwili ni miji michafu, Sodoma na Gomora. Tutakuja kuona kisa chake kikubwa sehemu nyingi Biblia zima. Na, hakuna mtu ase. na baadhi yangu ni aniseme. Neno Sodoma ndiyo limekuja kuzaa eh, neno la Kiingereza ambalo inaitwa Sodomi Sodomi ni dhambi au shoga kwa hiyo matendo yaliyofanyika kwenye mji wa Sodoma ukazaa jina kabisa la tukio kwamba watu wa pale walikuwa mashoga. Hii ni dhambi ya ushoga iliyokuwa imetawala miji au mataifa au maeneo ya Sodoma na Gomora na ambayo tulikuja kuona kama ni ya dunia nzima Tuna kufundisha kwamba la mbi ya, ya, ya ushoga ina inaenda inaifunika dunia nzima dunia ya kwenda kuwa Sodoma na Gomora na hukumu yake ni ile ile. Kwa sababu na Kristo alisema hukumu yake ni ile ile kama iliyokuwa Sodoma na Gomora ndivyo itakavyokuwa kwa watu wa kizazi cha dunia hii. Wao hakuna kitu mnaweza kusema kwamba kiliingizwa huko mle kwa bahati mbaya. Kwa hiyo sasa turudi kwenye ile hoja msingi kwamba ni ni maonyo, ni kama tahadhari ya Mungu kwa Rutu aliyokuana kwa Sodoma, hakusali kwa Sodoma. Analeta mapigo ambayo yale mapigo ni ya ni vita. E, leo hii Mungu anaanza kadeta E, vita, matatizo, magonjwa e, Katikati ya watu wake ili kusudi wageuke kwa sababu unaweza kwamba inakuwaje ni kama onyo ni onyo kwa sababu baada ya muda mfupi tunaona pigo kubwa ambalo halina kupona kubwa linatokea. Tunaona Mungu anaangamiza hii miji, ana Biblia akaifanya kama akaifanya majivu sasa hii ilikuwa pigo kidogo. Hii ni makonyo. Ni kama mtu anakuchapa tu kidogo ukizudu badilike. Eh? Lakini kwa kaina mwanadamu habadiliki. Unao sasa maana ya huu mstari ya ya hii hoja ni nini? Hii hoja ni kwamba tunapokuwa tuko katika maisha ya Kisodoma Sodoma. Maisha ya kupingana na Mungu. Eh? Kama ni wacha Mungu, Mungu analeta vibadigo vyenye Otulokubaliana unaweza kuwa umekaa hapa ukajikuta unachanganya kitu kidogo unakuta mtoto anachemka kesho uko hospitali kesho ukuta umemfanyia hiki e, baraka za Mungu zinakuwa hazipo ili kusudi turudi nyuma tuangalie kwa ufupi so, ili pigo likuwa ni kumfanya so, e, Rutu ahame Sodoma aache kukaa katikati ya hawa alileta pigo. sio kadogo lakini ambako angalau kana kana inawezekanika unaweza kukapona eh? lakini mara nyingi tunapopitia katika hali hiyo wa Kristo kwa kutokujua au ma wakati mwingine kwa kujua lakini tunapoendelea kujua kwamba hii ni utendaji wa kimungu kuleta mapigo ya mkina ambao sio makubwa sana lakini yenye kuumiza ni kiboko sehemu katika kitabu cha King James ukisoma katika kitabu cha mlango wa moja wa wa, wa, wa mlango wa 11 wa wa wa kwanza Ana, anasema ni chastisement ni kama ku, ni, ni kuchapa eh? na anaisema pia katika katika mlango wa 89 wa zaburi anasema nitawachapa kwa kiboko cha kibinadamu anaowletea matatizo ili kusudi matatizo <coughs> ya kugeuze ya kugeuze lakini mara nyingi wa kristo ama kwa kutokujua, Ama kwa kudharau ama kwa kukaidi eh tunafanya hivyo na inatokea mara nyingi hem e, tuende twende katika mistari kadhaa twende sehemu nyingine hii hoja Mungu ana ana, ana, ana ana na ukiona jambo okay ngone maana ile, ile sentence tuone hii hoja Mungu anaelezea vipi sehemu nyingine ukiona jambo limo katika Biblia litafute sehemu nyingine nyingi ndipo Mungu anakuwa anaongelea ile hoja eh nitoe mfano juzi tu nilikuwa niliona mtu mmoja ana anabisha ana, ana kisha anabisha anaanza kuniambia namna ambavyo ningetakiwa kuhubiri mlango wa saba wa wa mlango wa nane hicho wa, wa wa Yohana eh kwamba hapa Mungu aa, alikuwa ana karibuni e, kwamba pale yule mwanamke aliyekamatwa katika uzinzi aa, Mungu hakushughulika naye alitaka kutuonyesha kwamba torati imeisha sasa tuko katika ni Sivyo Biblia haijawahi kusema kwamba Torati inaisha, nasema hakuna hakuna nukta hata moja itakayotengukwa mpaka yote yatimizwe. Anasema msidhani kwamba nimekuja kuitengwa Torati, nimekuja kuikamilisha. Kwa hiyo huyo anakuambia kwamba kwa, kwa jinsi alivyoelewa anataka nihubiri, sikumjibu siku hata Kwa Sababu najua hawezi kunielewa. Lakini hoja tuliyoona siku ile, hoja, niende huko kidogo ikusuni fafanuo vitu vingine. Ile hoja tuliona kwamba yule mwanamke alikamatwa katika uzinifu Kristo hakuweka uzito sana kwa sababu aliweka kwenye mizani. Ko, makosa yalikuwa yamefanyika yalikuwa ni makubwa na washitaki wake eh, kuliko kosa lake mwenyewe. Je, ni makosa madogo ni makosa makubwa lakini moja ni kubwa zaidi. Ndio taswira pia ya Sodoma. Sodoma makosa yake ni makubwa kuliko wengine wote. Eh, kwa hiyo lazima tutafute kitu tukithibitishe kwa maandiko mengi Ndiyo unajua hiyo hoja ni ya kimungu. Ndivyo tunaposoma Biblia. Kwa wale wanaopenda kulazimisha kuielewa kui, kui Biblia wanavyotaka wenyewe au waliodanganyika basi. Eh. Sasa twende sehemu nyingine tuthibitishe hii hoja kwamba Mungu analeta vipigo vidogo kwa makusudi kusudi tugeuke tusije tukapata vipigo vikubwa. Sasa tukiendelea kwa mle kamari kama kuja kumkuta Nuhu, amini Rutu kwenye mlango wa, wa tisa He mtwende twende katika kitabu cha Isaya, mla twende na haraka kidogo. Isaya 9:13. Na hiyo ni hoja muhimu kwa Mkristo. Ukishajua hiyo, ninaishi kupona. Isaya 9:13 bivu anasema hivi. Angalie Mungu anavyosema. Isaya 9:13 anasema hivi. Sayah mlango wa 9 13 anasema, "Lakini watu hao hawakumuelekea yeye aliyewapiga wala kumtafuta bwana wa majeshi. Unaona kwamba bwana wa majeshi alipiga. Na wakati wa Isaya mapigo, wakati wa Yeremia anapiga. Lakini badala ya kumelekea baada ya kuchapwa, ndo wakaenda mbali zaidi, wakaendelea katika makosa yale yale yale Na eh, hii ndio tabia ambayo unaweza kumchapa mtoto, hakuna kitu ukimtembea mtoto au hata wakubwa tukipata adhabu, tukigeuka tukaacha, Mungu anasema sasa E, ni neema imepatikana na hema kusudi ya adhabu yametokea. Demu la adhabu mara nyingine ni ni, ni kumugeuza mtu kusudi asipotee zaidi. Sasa unaona lakini watu hao eh hawakumelekea yeye aliyowapiga. Unapaswa kusema ndiyo ile iliyompata Nuru Ruto ana eh, anatekwa eh, anapelekwa uh, ana uh, anachukuliwa utumani Ya mkina, na nasemekana vitu vyake na watu, na watu wake na wake zake Halafu baadaye tutaona anakoombolewa lakini baada ya nenda kukaa Sodoma basi tatizo kubwa linakuja kumpata baada ya muda mfupi. Eh. Eh unaweza kwamba labda hiyo haitoshi twende katika kitabu cha Yeremia mlango wa 5. Kama unakuwa katika Isaya, nenda tu mbele kidogo utaikuta kulia kuna Yeremia Isaya na sura 66 Yeremia na sura 52 kwa hiyo hii sura ya 5 tu. Sura ya 5 mstari ule wa 3 wa Yeremia 20 anasema mlango wa 5 mstari wa 3 Yeremia anasema wa mungu amunganisha katika Yeremia tatu anasema hivi. E bwana macho yako je haya hayaangali uaminifu? Unaweza sasa mtu maminifu. Anasema Mungu macho ya Mungu yanatafuta uh, uaminifu. Haangali uaminifu. Umewapiga lakini hawakuhuzunika. Umewakomesha lakini wamekataa kurudiwa. Wamefanya nyuso zao kuwa ngumu kuliko mwamba wamekataa kurudi. Bara ya hoja hojalili. Hakuna wanadamu asiyekuwa na makosa. Lakini tunapokuwa wacha Mungu, tunapokuwa tunasema Mungu ndio Mungu wetu, Mungu anasema atatupiga, atatuletea pigo, anaweza kukuletea mikasa, anaweza kukuletea ugonjwa, anaweza kukuletea hata kutekwa. Eh? Au hata au chochote kile. Alafu na unachunguza sasa kosa lile wapi na mara nyingine Mungu anaweza kaleta adhabu alafu azikwambia si kwamba nimekuadhibu kwa sababu ya kosa fulani lazima kuna sehemu roho Mungu atakupenyezea maneno akwambia Ma hiki kitu kwa sababu ya kosa lile eh sasa kama niwema wema sasa kulingana na hii mstari tunayosoma tunatakiwa tugeuke hata ukianguka katika kugeuka lakini tayari umesha kwenye ule mwelekeo mbaya Mungu anasema huyu nampa neema kwa sababu Yuko na yuko katika bidii ya kugeuka. Niyo lengo la kumchapa, niyo lengo la kuchapa watoto. Hakuna sisi baya umchape mtoto alafu kesho alafu akuonyeshe kwamba hile adhabu haijamgusa. Mzazi unajisikiaje? <tiple> unajisikia hasira sana. Tena unajisikia nzira kuliko ile kosa la kwanza. Hili la pindo linakuwa kubwa sana. Eh kukataa kurudiwa, anasema wamekaza nyuso zao zimekuwa ngumu kama mawe. Eh kama chuma, kama mwamba. Eh, kwa hiyo tuangalie hoja. Naomba hii hoja nisikae nayo sana kwa sababu bado tunahoja nyingi nyingi nyingi nyingine. Hoja ya pili tunaona kwamba Sodoma na Sodoma hawezi kushinda vita. Hawezi kushinda vita. Sodoma ni ni taswira ya mtu aliye katika upinzani dhidi ya Mungu kabisa mkosaji aliamua kama kumgusa Mungu katika kidole kugusa Mungu jicho la Mungu mboni ya Mungu kwa kidole chake kizuri cha mtaani ni kumshika simba shurubu sharubu yani simba yuko alafu unamvuta mvuta na vile vile vile ndevu vyake ndio sharubu hizo hata paka hata kugeuka anaweza kukungata sasa Watu wa Sodoma dhambi kama ya ushoga ile midhambi imekubaa sasa hivi kuna dhambi za kutoa mima na dhambi nyingi zinazomuudhi Mungu mpaka akaleta hukumu kubwa kwa taifa kwa eneo ni zile zinazofanyika hadharani yani zinapohararishwa waziwazi eh hizo dhambi huwa sasa Mungu anatoka kule aliko anakuja kuchukua tu kuna madhambi yanayofanyika kwenye maficho E, a Mungu kabisa lakini za hadharani mtu anatembea uchi akiamua aki akawa uchi kwenye maficho yake unafikiri Mungu yana kaingia chumani uchi Mungu ina Mungu kienda hadharani okay. watu of course Mungu anaona mpaka kwenye mioyo anaona hata kwenye viumba vya watu wa, ushoga ulikuepo hata wakati wa wafalme nendaikasoma katika vitabu vya wa Samuel wa, wa, wa, wa Okay, wafamwe wa kwanza na wa baada ya ya sherehe. Hata kabla? Eh, hata uh, u, u. same ninyi tu. Hem tusome okay, trafika pale. Ukiona katika <tutu> timu <tutu> Walawi, Walawi wa 20, Walawi mlango wa 18, na mwangasema msimwaache mtu anayefanya alalae na manaoome kama kama wanawake. ushoga, tabia so, Sodoma na eh, kuishi. Sasa kwa mfano kama angekuwa anafanya kisiri siri wangejua dhambi nyingi hasa zinazokuja kuiharibu dunia ni hizi unazoona zinafanya hakuna dhambi ambayo haikuwepo tangia mwanzo Tangu shetani alete doa duniani hizi dhambi zote sema tofauti yake ya sasa na ya nyakati zilizopita na jinsi muda unavyopita anasema kwa sababu eh biblia katika kitabu cha katika injili ya matayo mlango wa 24 anasema na kwa sababu ya, wing, ya ya dhambi upendo wa wengi utafanya nini kuongezeka kwa maasi upendo wa wengine uta Upo. utapoa eh kwamba zitakuwa zimezidi sikuepo lakini zinatoka hadharani ni sana mtu anayekuchukia moyoni naaye kuchukia hadharani yupi ambaye uta, an, anakutishia mali Wahadharani kwa hadharani kwa sababu uwezo uh, uwezi kujua nani anakuchukia moyoni kimse mi siwajui lakini wahadharani akijitokeza huyo ni hatari kwa sababu kutenda sasa. eh na vile vile anayekupenda na, na upendo vile vile mtu anayejifanya kupenda kimoyo moyo hutamjua kama anakupenda anasema ukiwa na upendo na mtu na Mungu anataka tupende watu tufanye hadharani eh, jambo jema tulifanye hadharani jambo baya basi tulifiche ndicho ndio tabia ya Mungu sasa tunaona hoja ya pili ni kwamba Sodoma haiwezi kushinda kwa vita. Yaani sasa tuna, tunaona kuna vita vinatoka tushaona Kuna vita vinafanyika na wafalme wanne waliokuwa na mtu mkubwa anaitwa na hivi vya Sodoma na Gomora. Upande wa watano kwa wanne. Lazima eh, lazima Sodoma ashindwe kwa sababu Mungu yuko yuko kinyume naye. Eh, kuona Je yeah, Mungu akiwa upande wetu, nasoma katika kitabu cha Warumi mlango wa nane mstari wa 31. Nianze kuusema, niko nimeupanga ni useme baadaye. Mungu anapokuwa upande wako, ni nani atakaye kuwa kinyume chetu? Yaani nani atakayetutesa kutu kutushinda? Haipo. Sasa huyu hawa Sodoma na Gomora, Mungu yuko kinyume nao. Kwa hiyo kwa ruga nyingine lazima washinde. Ujumbe wake ni nini? Ujumbe wake ni kwamba tunapokuwa eh katika hali ambayo tumepingana na Mungu tumesimama kinyume na na maelekezo ya Mungu na sheria za Mungu vilevile vile. lazima mambo mengi yatuende vibaya na yatutende vibaya lazima vi, yatushinde okay unajua kusema sasa ina maana muda wote tunapokuwa upande wa Mungu mambo yatatuende vizuri hapana lakini kuna tofauti kuna watu wengi mfano mzuri huwa tunasema ni Ayubu na Yusufu unakuta mtu Mungu anakupitisha katika mapito eh na hata ukimuona mienendo yake unaona yule mtu hakustahili kupigwa. Kwa mfano, mapigo yaliyoipiga tunayoiona haya. Sodoma anashambuliwa na pigwa. Ungeweza kusema kwamba haya mmm, ni mapito tu ya Sodoma yamewapata tu kwa bahati mbaya. Na matendo yao? Hapana. Lakini tuje upande wa Ayubu. Ayubu anapigwa naaumia kuliko mtu yote yule. Ungeweza kushuhudia kwamba haya huyu kapigwa kwa sababu ya dhambi zake. Hapana vile vile. Kwa hiyo utakuta kuna mtu anapitia katika mapito au nchi au kundi, au mpato vile au hata kanisa linapitia katika mapito au mavumu na nini lakini unaweza kuashuhudia na Mungu anaita shuhuda kwamba hawa wanajaribiwa na Mungu ili kusudi watoa katika kiwango cha chini cha imani kiwango cha chini cha utakaso kwenda kiwango cha juu anapitia njia ya ayubu hayapiti njia ya ya nani ya sodoma na gomora sodoma na gomora ni dhambi zao wanavuna walichopanda Unaelewana kidogo? Kwa hiyo sio kwamba kila wakati eh mapigo yanaweza akapata wote wema na wabaya. Ila maana wewe hakuna mwema isipokuwa Mungu tu. Kwa hiyo hata huyo ame anafekana ni mwema lakini bado akipigwa ana sababu kwa sababu haiko -ha, mwema 100 kwa mia. Eh lakini kwa ufupi that is zilizopita zi, zi mipaka kama za Sodoma zikiletwa zikikutana na mapigo basi yanakuwa sio mapito, Yanakuwa ni mapigo ya Mungu au ni onyo la Mungu kwamba uwajigeuze mapema wabadilike. Lakini mwingine ambaye anamtafuta Mungu, anamcha Mungu, anasoma neno la Mungu, anatafuta kweli ya Mungu, anafanya yafu baada yakapitia katika mapito. Eh? Huyo unaweza ukasema. Na wakati mwingine moyo wake ndio unaoshuhudia, sio wewe. Lakini kuna vitu vingine vinaonekana nje. Eh, unajua haya sasa ndio yanaitwa mapito. Leo no, hii ukienda kwenye makanisa ya Kirokore ngoja nile yaseme na nitasema sana, yani samieni. Au yasinisamea ya basi. Wakitaka ni wakitaka takatoshi I don't care. Wa, wanapigwa mapigo makubwa, wanapigwa maukimi, wanakuambia ni mapito. Hapana, unapigwa kisodoma. Sio mapigo, sio mapito hayo. Yanaitwa mapito, kiswahili ya mapito ni mambo ambayo hukustahili kuwemo Lakini Mungu amekupitisha himo humo ili kusudi akutakase kama dhahabu safi. Chukote. Ndah ili ni hubiri kubwa alieleke kwa dunia ulioko hapa mnanielewa lakini hata wanaotufuata wanaanza kuyaelewa haya pia. Kwa hiyo tunaona hiyo kwamba mtu anapokuwa kwenye upande wa Sodoma eh kwa sababu Mungu yuko kinyume chake kwa vote vile vita vitamshinda. Na kweli tunaona walikuwa watano hawa walikuwa wanne lakini hawa wanne wanawashinda hawa watano kwa sababu undani yake kuna watu ambao wako kinyume na Mungu hata ungekuwa hamsini na Sodoma yumo wanashindwa. Hata ungekuwa mia hawa watatu Sodoma mradi yumo anashindwa kwa sababu wako upande wa kinyume cha Mungu. Na Sodoma walikuwa na watu gani? E, kidogo. Tuzo, mtu mwingine anaweza kusema Sodoma nini? Sodoma tulishasema ni madhambi ya ushoga ambayo sasa hivi niende katika mataifu karibu yote ya Ulaya. Ushoga ni ni hoja maisha ya ushoga ni kitu ambacho kinakubalika kuliko kwenda kanisani. Ni kitu kinachokubalika kuliko neno la Mungu. Ni kitu kinachokubalika kuliko e, chuchote chochote kile Yaani ni, ni kitu ambacho kina yani siku mashoga wanafanya e, parade lao na sasa hivi mekuja nimekuja paka tushalihubiri somo mtu ambaye anataka kujua hiyo habari ende katika mtandao wa wa, wa wa kanisa hili atagundua ilo ufundisho lipo wazi wazi kwamba kichwa chake kinasema ushoga dhambi itakayofunika dunia siku za mwisho eh hey na haikuwepo hivyo ipo wakati wetu na kuendelea sasa twende katika kitabu cha mambo ya walawi mambo ya walawi ndio Mungu aliweka zile sheria zake kubwa kubwa akazifafanua zaidi japo alizianzia kwenye kutoka na kwenye akazikamilisha kwenye e, hesabu na nini na na kumbukumbu nenda katika kitabu cha mambo ya walawi tusome kidogo wa, na sikustahili kwenda huko kusoma ndani hao tosha lakini tuguse kidogo. Mambo ya mlango ule wa wa 20 na alafu wa nane wa, wa 20 mstari wa 13. Ni, ni mstari maarufu sana. 20:13, 18:22. 20:13 anasema hivi. Tena mtu mume akilala pamoja na mtu mume kama alalavyo na mtu mke, huo ndo ushoga. Wote wawili wamefanya machukizo, hakika watauawa damu yao itakuwa juu yao wenyewe. Mungu anasema hao Ndiyo taswira. Anaendelea, mlango wa 10 na kumina... Nane tunaenda kwa 120 tumemaliza 18 usali 22 tunasema ushilale na mwanaume mfano wa kulala na mwanamke ni machukizo Unajua sehemu nyingine ambapo Mungu anatumia neno machukizo mwanamke anapovaa mavazi ya mwanaume na mwanaume anapovaa mavazi ya mwanamke vyote anatumia neno moja abomination sehemu nyingine abomination ndio no chukizo la uharibifu ambao ndio taswira ya mpinga Kristo Inaitwa sanamu mpinga Kristo chukizo la uharibifu But, lazima tuangalie tuna tunatembeaje mbele za Mungu? Na kwa sababu wanadamu hawapendi kusikia uh, kweli ya Mungu, basi na nitakuja kuhubiri sio muda mrefu bila ya upumbavu. Kuto kujua Mungu anakutaka nini au kufumba macho tu, wanasema weka kichwa chako ndani ya mchanga, usitaki kusikia. Ili kusudi tu usimsikilize Mungu anasema nini. Inatoka dhambi ya upumbavu. Nitakuja kuhubiri. Ni somo gumu kitoka kinyi. Tumezoea kusikia vitu vigumu ili kusudi vitu takasi. Kwani tunaona kwamba Sodoma ndio matendo yao yalikuwa vile. Em Matendo ya wa vile. M20, Sodoma yalikuwa dhidi ya Mungu. Muda wote matendo ya Kisodoma na unaona Mungu anachosema wa kwamba watu wa wao wa wa, wa wa Lakini muda wote Sodoma ilipokuwa inajitokeza tokeza Mungu alikuwa analeta sitagusa eh, mlango wa 19. Tulio tulishasikia habari za Sodoma inaunguzwa kwa moto wa kiberiti kutoka mbinguni. Mungu akachoma ule mji akaubadilisha kuwa majivu. Eh lakini kuna sehemu nyingine ambapo unatokeo kama twende katika kitabu cha cha cha, cha um, baada ya kumkumbana torati kuna yoshua baada ya Joshua kuna waamuzi yes waamuzi mlango wa pili wa tatu kutoka mwisho mlango wa tisa mlango wa tisa waamuzi Biblia nasema eh tabu ya 7 eh mlango wa 19 tusikilize hali ya Kisodoma Sodoma nyingine inayotokea na ndae na fanala na 19 kitabu cha amuzi 2000 tusome mstari ule wa mbili Anasema hivi Anasema hapo walipokuwa wakifurahisha mioyo yao nitafafanua maana ya maneno Tazama watu wa mji huo watu mabaradhuri Biblia nasema mabaradhuri ni ni wa, mashoga, mashoga ni neno chafu hiyo wakaizingilia hiyo nyumba pa, hiyo nyumba pamoja pande zote wakagonga mlango wakasema na huyo mwenye nyumba huyo mzee na kumwambia mlete nje mtu yule aliyefika nyumbani kwako ili tupate kumjua ha, yani mji mzima unafanya kama Sodoma na Gomora ndivyo hivyo tokea walipokuja wale walipo malaika sikusoma kwenye Sodoma na Gomora yaliotokea nyamara ngo 19 sokoto tutakwenda huko muda si mrefu tutakuwa huko ndani ya miezi miwili hivi Unaona kwamba wanakuja wana, wana mji mzima hii ni dhambi ya waziwazi Ndiyo inaendelea leo kwenye ushoga mataifa ya Ulaya mimi naeomba nchi yetu tuendelee kusimama dhidi ya matendo ya ushoga na kuharalisha ushoga na kupinga kwa nguvu zote Ya mkini tutaendelea kupona vitu kama magonjo kama tulivyoponeshwa kwa neema ya Mungu hii corona nikili lakini tukiruhusu kama nchi Tukasema ni haki kama zile zizoko kule kule jiu, marekani na wapi tujiandae na sisi tuangamia vile vile. Kabisa. hiyo so, tuponya siwezi nikajua. Mimi sijapewa ujumbe lakini nikisoma maandiko, Yesu anasema mimi na hukumu kama ninavyoona. Yaani neno la Mungu likiniambia kwamba hukumu na hukumu. Neno la Mungu likiniambia ni licho linachosema. Eh si hatuni siasa. Na mtu akitafuta siasa mdomoni mwake haikuti. Atakuta siasa ya Biblia na itamchanganya hataielewa. Akina kitulia atatusikia atatuelewa. Kusoto kwa atakuwa na maelewa roho wa Mungu na Ukisoma sasa tumeona kwamba ushoga unafanyika waziwazi wanamtafuta. Huyu mtu alikuwa ame, amepata hifadhi kwenye nyumba ya jamii ya, ya wa Benjamin kwenye maeneo ya Gibea. Alikokuwa nakaa Sauli zamani. No, Sauli alikuja ku, kuja baadaye. Maana hapo ni kabla ya kina Sauli. ni e, Gibea ya benjamini Sasa wana walishakuwa mashoga hawa watu kama Sodoma, eh? Same nyingine yakini. Sasa wanakuja mji mzima hemjiulize mtu umepata mgeni hemjiulize ni dhambi ya ajabu kiasi gani mgeni amekuja kwako mji mzima unakushambulia unakuja kuvunja madirisha na milango ili kusudi mgeni aliyokuja kwako umtoee wamfanyie ushoga ni kitu cha namna gani hicho hiyo ni dhambi ya kawaida hiyo si kawaida yani hiyo ni ya shetani sio kitu cha kawaida sio kitu cha kawaida hakiwezi kutoka popote lakini hicho wanachofanya mashoga wa wa, wa Ulaya na sasa hivi amekuja nimeona kapala eh na tulishasema mama ingikushe kitu moja tusonge mbele hemu tusome wa muzi mlango wa 20 mstari wa 43 na 43 ndio e, ndo tunaanzaa mstari tuanze mstari wa 43 mpaka 44 anachema hivi Waliwazingira wa Benyamini pande zote na kuwafukuza na kuwa kanyaga kanyaga hapo walipopumzika walipo hata kufikiria gibea upande wa mauyo wa ya jua wakaanguka watu wa Benyamini watu elfu. Hawa wote walikuwa ni watu wa ume mashujaa Hawa watu wa Benyamini walikuja kufanya ushoga kwenye mlango wa tisa. Iki kisa ni kirefu nimebidi tu niguse ni same chache eh? wanakuja kushambuliwa na makabila mengine yote ya wana wa Israeli eh? kuwa yani kama Mungu alivyosema kwamba akifanya ushoga mtu mpige mawe mpaka afe na damu ni juu yake mwenyewe. Yes, si yani maana yake hamna kesi. Eh. Piga mpaka afe. Hamna kesi. Nicho wanachofanya wanakufa watu 1018 ushoga. Unaweza kusema ni Mungu aliruhusu Sodoma nyingine ipigwe. Tuna hakuna wakati ambapo ushoga unatoka salama. Kuna semu mlipoiona kweli? Hapana. Unazo sema ah, ni wakati wa Gando Twende kitabu cha pili kutoka kwenye mwisho wa Biblia, ni kitabu cha Yuda tusikilize pale. Mungu baadaye anaongea habari zile zile. Twende katika kitabu cha Yuda. Yuda ni mlango sio Yuda Iskariote, watu wengine nasema Yuda Ganten. Eh. Huyu ni, ni ndugu yake Yesu alikuwa anaitwa Yuda. Kwa jinsi ya damu sio kwa jinsi Kristo alikuwa na al, nusu mwanadamu nusu Mungu. Alikuwa Mungu mia kwa mia alikuwa mwanadamu mia kwa mia Mwili wake alikuwa mwanadamu sio na na roho yake ilikuwa Mungu Mia kwa mia Sasa hmm. ukisoma katika kitabu cha Yuda mlango ule wa, wa of course Yuda ni mlango mmoja. Mstari tu wa mlango wa kwanza huo, mlango wa kwanza huo, mstari wa saba na 8 ungeosoma sehemu nyingi lakini tusome sehemu hizo tu kwa sababu mambo ni mengi. Anasema hivi, anasema Mungu anaendelea kusisitiza kwenye agano jipya kile kitakachotokea kama wakati wa Sodoma anasema Biblia sura ya kama vile Sodoma na Gomora na miji iliyokuwa kando kando waliofuata uasherati kwa jinsi moja na hawa anasema dhambi wakati wa Yuda sasa kama hawa manake kuna kundi jingine sio Sodoma anatoa mfano kwa Sodoma hawa ambao tunaishi nao leo eh kufuata mambo ya mwili yasiyo ya asili manake yasiyo ya asili ndo nini ndo ushoga si ndio eh yasiyo ya asili ya ae imewekwa kuwa dalili wakiadhibiwa katika moto wa milele Mungu anasema hawa si waliokatwa kwa mapanga na kuleta moto wa ule wa muda mfupi anasema sasa hawa sasa wa ugano jipya ni moto wa milele eh wameokoka hema hapana hawa wameshakumiwa kwenda kwenye moto wa milele ndugu zangu notice kutoka mbali sio tulikusanyika hapa Tujitahidi sana ni ni dhambi inayopenyezwa kirahisi sana dhambi zote ni mbaya lakini hii anasema anaipa adhabu ya moja kwa moja moto wa milele bila, bila toba bila msamaha bila msamaha ah okay unaweza kusema kwamba labda ni sehemu moja kwenye ngani unijua tu ni sehemu nyingi ningeanza kwenda kwenye warumi ningeenda sehemu nyingine lakini twende kwenye petro wa pili mlango wa pili petro wa pili mlango wa pili na nitatoka hapo baada ya hapa baada ya mlango huo petro wa pili mbili Eh mlango wa pili manake mstari wa sita 6 kum, mpaka kumi anasema hivi. Tusome haraka tusikie anachosema. Mstari wa 6 anasema hivi. Tena akaihukumu miji ya Sodoma na Gomora. Unaona kwamba hili tukio Mungu alilileta kwenye gano la kale kama kama mfano kielelezo cha mambo yatakavyokuwa popote pale Sodoma atakapotokea. Nlicho toa usoma kwenye ndani ndani ya Yuda, kitabu cha Yuda. Na hapa Petro anasema hivyo hivyo Anasema kene hukumu miji ya Sodoma na Gomora akiipindua na kuifanya majivu akaifanya iwe ishara ishara ni ni picha kwamba kile lile e, tukio ile hukumu Ndiyo picha ya mambo atakavyoyafanya kwenye agano hili eh ishara kwa watu watakao kuwa hawamchi Mungu baada ya haya kwa hiyo kisa cha Sodoma na Gomora hakikuisha kwa sababu anasema alikiweka kama mfano ili kuzudi watu wote watakaoishi baada ya Sodoma wao wanairejelea Sodoma jeleo wa Kristo Sodoma hawajui hata inahusu nini wao wanaishi wanachotaka e, tu eh tukaendelea alikuwa amesema vitu vingi kwa mfano anasema mislio wa saba anasema akamwokoa rutu yule mwenye haki aliyehuzunishwa sana matendo ya ufisadi na hao harifu yaani uchafu kimsingishofu ufisadi maana mtu huyu mwenye haki akikaa akika kati yao ashashafika kati yao kwanza gwazalianza pembeni akaka kati yao kwa kuona na kusikia alijitesa roho yake yeye yenye haki siku baada ya siku kwa matendo yao yasiyo ya sheria. Maana ukikaa katikati ya Sodoma na Gomora leo hii ushoga ukiwa huru ukafanyika waziwazi anasema anaitesa roho ya mwenye haki. Ushoga ukenea, hata sio shoga anapata madhara sawa sawa na yule shoga. Tena kuna ya yanaumia kwa sababu tayari yana nuru ndani yake. Eh? Basi mstari basi bwana ajua kuokoa tu watu wake na nini? Akinaendelea mstari wa mbele anasema na kuwaweka wasio haki katika hali ya adhabu hata siku ya hukumu. Ndio kwamba ni watu ambao hawajui kusamehewa. Na kaendelea. hali ya Sodoma, Sodoma kwa sababu tayari imeshahukumiwa. Tayari Mungu yuko ikiimechake, Mungu ni anaacha wapigwe, analeta hao wafalme Sodoma ina lazima ishindwe. Na kweli tumeona kwamba Sodoma ilishindwa kwa na Ruth alikuwa na hao mwanae akashindwa pamoja naye. Eh? Twende Mungu hiki hii sehemu inatufundisha nini? Hii sehemu inatufundisha kwamba tujitenge na Sodoma. Tujitenge na madhambi yanayomdhimu Mungu. Leo hii kuna dhambi, Tusema madhambi zote sio sawa. Kuna dhambi ambazo ziko kwenye kiwango cha juu cha kumudhi Mungu. Ukisoma katika kitabu cha wakonto wa kwanza mlango wa sita mstari wa tisa eh? Mungu anataja dhambi na anakuwa natabia za Ushoga, uzinzi kwa mtu aliyaoana kuolewa, uasherati, vijana wa kike na wa kiume ambao hawajaona kuolewa. Hizo ni dhambi ambazo Mungu anapoanza kutaja vitu vinavyomudhi, anaanza nazo wakati wote ule. Hazidi baraka ya Mungu Ye ukitaja idadi ya dhambi utazimaliza uweze lakini kuna baadhi ninazitaja kwa majina. Uongo kundi. Eh, anaweza kaona kitu kidogo lakini kuna mtu ambaye kila atakachokwambia utakuwa na waka kwamba anakudanganya au amekuchanganyia ukweli kidogo na uongo mwingi. Eh, hizo dhambi zinazo mungu kwa sababu ni dhambi lakini kuna ile sasa hiyo hizo dhambi za namna hiyo zinakuwa zimejengwa katika kumkataa mu kwa sababu mungu akisema usifanye uzinifu usifanye ushogofu ukafanye manake ulichokifanya ni matokeo ya kukataa Mungu yaani kumpinga Mungu. Hawa wanakuwa ni wapinga Mungu mara nyingi. Baso wanafanya nini mbele ya Mungu hata hazifanyana kwa mfano wao sasa watu wa watu wabaya wana hasira. Bana Biblia inasema iweni na hasira. Lakini like, mstende dhambi. Kwa hiyo kuna vitu vingine ambavyo hata Mungu anasema sasa mimi najua hiyo ni dhambi, yule atajuaje? Kwa sababu so, vitu vingine acha nyingine ni ni ya, ni ya Kimungu. Lakini hakuna ush, ushoga wa Kimungu. Hakuna. Hakuna wa Kimungu. Haupu. kwa eh, hiyo kuna dhambi nyingine eh, uchawi na matendo yote. Ni matendo ambayo yana ungara katikati ya katika Lakini Mungu ana tabia ya kusitiza zile ambazo zina zinakula watu wengi emtu uiulize dhambi ya uchawi watu wanaofanya uchawi idadi yao na dhambi ya waashirati ipi ni kubwa Hapana ah pana waashirati unaweza kuniambea kwamba unajua kwenda kwenye mtako akuta watu wenye mchepuko ni wote au wamepungua moja lakini huwezi kukuta wachawi wote ndio kweli jamani au tunaona tofauti ndivyo ilivyo sasa zile ambazo zinakula wengi kwa vile adhabu ya kutembea mtu amevaa uchi uchi ile adhabu inamzu sana Mungu kwa sababu gani kwa sababu inawezi kuangusha wote eh hey. tofauti na yule anayeenda kufanya uzinifu wake kimya kimya anafanya peke yake lakini wana anasema wana macho yamejaa yamejaa tamaa yamejaa udhi macho ya uzinifu anasema katika kitabu cha Petro tuchukua tunasoma hapo kama hiyo zami na inaumiza Mungu kwa sababu inaangusha walioma na wasio kuemu. Inasika hata watoto wadogo hao no. nao wanaona. akipita tunaona watoto wadogo hao hata wahiki wadogo akipita mtu aliyekaa aliyevaa nusuuchi sawa hata wao watamuangalia Anayachafua macho yao. Hizo zina zinamuumiza Mungu kwa sababu zinafunika wote na ndizo dhambi za hadharani zinazomwudhi zi Mungu zaidi. Tutaendelea hivyo. Eh, kwa well, hiyo tuna Mnaona hoja, ya e. hoja ya yangapi? Ya pili. Muda umeenda. Ah, sasa nitaweza kweli. Eh. Hoja ya mmm ya tatu. Hoja niziguse mstari moja moja Kusudi kushudi tusisome tusi, hii sura mara mbili. Tuna sura 50 kwenye kitabu cha Manzo. Mark 1. Tena sasa so, ukisema uivunje afu uendelee kija Lakini tuna vitu vingi. Na unaona kwamba kila tunalovohubiri kila bado hoja hatujaimaliza, uweze kaikatiza njiani unaona kwamba bado kuna sehemu hazija hakuna se, kuna sema na sabuni. Eh, ndio ukweli. E. E, lakini hoja ya tatu tunaweza kusema inasema mtu mcha Mungu, na hii ni hoja kubwa ima kwenye sura ya leo. Mcha Mungu, mtu wa Mungu jitenge na waovu pamoja na, tha, na, na na thawabu zao na zawadi zao na vitu vyao vizuri mtu mwingine anasema ni, ni, ni sitaki sitaki u, ukahaba sitaki wa kahaba niwe msafi niwe ni, lakini anavaa mavazi yao maona hiyo ya hoja hajatenda ukahaba Hajatenda tendo u, u uzini na washa lakini amevaa kama wao sasa tuone hiyo hoja. Em tuende turudi tu, tu, tu kwenye kitabu cha mwanzo 14, tusome ule mstari wa wa 17 e, na tutaruka kidogo shina moja, 21, 22, 23. saba tusome 17 e, na ngapi? Na shina moja kumina saba 17 vinasema eh Abraham aliporudi kutoka kumpiga Kedolaoma na wale wafalme waliokuwa pamoja naye, mfalme wa Sodoma akatoka amlaki katika bonde la Shawe Nalo ni bonde la mfalme na, na kuna hoja ya mstari wa 18 ni niruka okay, tuisome isome kusudi tutaigusa baadaye na, na nisome kipande chote ikusudi nimalize hapa na Meksedeki mfalme wa Salemu akaleta mkate na divai naye alikuwa koani wa Mungu aliye juu sana akambariki akasema Abraham na na Mungu aliye juu sana Muumba mbingu na nchi ahimidiwe Mungu aliye juu sana aliyewatia adui zako mikononi mwako Abraham akampa fungu la kumi hiyo hoja nitaigusa kidogo na vitu vyote msalimu 21 nilikuwa na tuta mfama wa Sodoma akamwambia Abraham nipe mimi hao watu na hizo mali uchukue wewe Abraham akamwambia mfama wa Sodoma nimeinua nime mikono yangu wa Bwana Mungu aliye juu sana muumba mbingu na nchi ya kuwa sitatoa uzi wala gidamu ya kiatu wala chochote kilicho chako usije ukasema mmemtajirisha Abraham isipokuwa hivyo walivokula vijana tumeona kwamba Abraham alipo tulisomewa Ndiyo sote tunasoma sura nzima kabla ya kwanza kwa sababu so, misa nyingine unaweza kupata muda wa kuipitia yote tushaisikia Abraham aliposikia so, eh, Sodoma imepigwa na ndugu yake amechukuliwa alichukua vijana watu wa kwake 310 na ngapi na hapakuwa na, na ujue hapa kumzaa. E, alikuwa hana mtoto, lakini alikuwa na watu. Kimsingi hii ni taswira ya kanisa hii. Amewazaa kiroho hawa watu. Eh, pamoja naye 318 aka na Biblia inasema akawapa silaha ya kisuele. Lakini kimsingi ukisoma Biblia ya King James, anasema walikuwa tayari wamesha anasema walikuwa trained, yani walishafanywa ni kama ni wanajeshi tayari. Hawa watu ni watu wana neno la Mungu. Hawa watu wanajua kuomba. Hawa watu wanajua neno la Mungu. Wewe unawaambia tu nenda kashambulia wanapiga. Sio kwamba aliwapa silaha hapo hapo, hapana. Walikuwa na aliwapa silaha lakini tayari walikuwa wameshaandaliwa. Ni watu ambao walikuwa tayari kwa vita. Mkristo leo lazima ukae tayari kwa ajili ya vita. Moyo unajua kumuomba Mungu. Wako unajua ni neno gani ambalo shetani atakwambia alafu utakwambia imeandikwa. Tayari umeandaliwa. Mkristo wa leo e, ni neema tu inatufunika Mungu. Of course, masha tu niema lakini mungu sema lazima mjue kweli naye itawafanya huru? Eh? Wewe usikasema kama tuwe huru tu kwa sababu Mungu anatatuwe huru? Hapana, hatuwe huru kwa sababu nani anatolupa? Sema ninyi mmekoa safi kwa sababu ile neno inawaambia. Kwa hiyo tunaona kwamba Abraham sasa Abraham ameenda amepigana na wale watu. Kadeleoma na wale wafalme wanne. Amewashinda eh amewashinda ame na turudi nyuma kidogo ikusudio hoja tuikamilishe tui eh Anasema msali ule wa wa na mtu mmoja alio aliyeponyoka akaenda akampasha habari Abraham Mwebrania naye amekaa panapo Miaroni ya Mamre yule maamoli ndugu yake eshikoli na ndugu yake Aneli na hao waliokuwa wamepatana na Abraham ambao amekuwa na marafiki kama watatu wa wa kumsaidia marafiki Abraham aliposhikia kwamba ndugu yake ametekwa amateka akawapa silaha vijana wake waliozaliwa katika nyumba yake hakuna mtoto wa kumzaa watu 318 akawafuata lazima tuwe na watu 318 kiwezekana walio tayari kupigana vita, vita, vita vya kiroho nasema Biblia nasema vita vietu sio vita vya damu na nyama sasa hii ni taswira ya vita vyetu sasa ni vita vya kiroho ni vya neno la Mungu ni kumpinga shetani nasema mpingeni shetani naye atawakimbia mkaribieni Mungu naye atawakaribia ni wa 15 nasema akajipanga apigane nao usiku ye na watumwa wake akawapiga akawafukuza mpaka horebu eh, mpaka hoba ulioko upande wa kushoto na nini. No, no, kwamba Abraham ni familia moja, ana marafiki tu, haionekani kama alikuwa ni ni hizi Lakini familia moja ina watu 118. Anaenda anapigana na, na falme nne ambazo zimetoka kushinda falme nyingine sita kabla Eh alafu zikaende kashinda salimu nyingine tano, nyingine na endeakasoma vizuri. Biblia hoja inayopatikana hapo katikati nini? Japo hoja yetu inasema mtu wa Mungu ajitenge na, na Sodoma na matendo machafu pamoja na zawadi zao pamoja na vitu vingine, lakini ninapata hoja nyingine katikati maana lazima nayo tuione inasema Mungu anapokuwa upande wetu ni nane atakayekuwa kime chetu. Abraham ni familia moja. Lakini anaenda anapiga salimu ngapi? 4. Zoku zimeungana zimepiga falme nyingine tano na nyingine 6 lakini anazishinda. Hivi vita ni vya Abraham na Mungu ni ni marafiki bila eh? sema. Kwa hiyo rafiki yako akiwa na wewe una nguvu, rafiki yako akiwa anashida, unaendele unapigana kwa niaba yake na kama mungu unapigana kwa niaba yako kwa vote vile unashinda eti. Tu ni wa Mungu kama Abraham. Eh? Lakini Sodoma hiyo kwa kinyume inapigwa kiraisi sana. Lakini kafamilia moja kaAbraham kanakuja kufanya nini? anafishina vile vita sasa tunaona kwamba anakomboa vile vitu kodi anakuwa ni kwamba tunapokuwa tu, tujitenge na, na, na Sodoma mfalme wa Sodoma anamwambia Abraham anasema hivi vitu wewe vichukue ulivorudisha vya Sodoma umeenda kwa vikomboa wewe vichukue ila nipe watu wangu eh, tu nipe hizo roho Abraham akasema hata hata kama kiatu hata gidamu ya kiatu sitaki Sitaki kichojojo kinachohusiana na nini na Sodoma. Na huoni hata kama anamjibu kwa urafiki anasema ah mzee nimekuja tu kusaidia bwana wewe ndugu yangu. Hakuna. Anasema mimi Sitaki hata maongezi haya huoni kwamba kuna urafiki hapo katikati. Na huoni ugomvi wa Abraham na Sodoma mpaka anawajibu kijeuli jeuli. Anapokuja mtu amekaa ki shetani, shetani Huoni kama anafikia Mungu mjibu kijeuli. Mjibu kijeuli kisha alipoulizwa na na, na mafarisayo walikuwa na wajibu kijeuri unasema huyu jamaa sasa Ndiyo sababu sisi ni FBD Baptist hatuhubiri kama hao probi biblia e, lazima kama kuna kitu Kristo alifanya kama kuna kitu Abrahamu alifanya kama kuna kitu mbacho mungu mwenyewe anafanya ndivyo na mimi nitakavyofanya eh hatuoni Abrahamu akiwa anaongelea ana vitu vizuri na hatuoni mungu akiwa labda anamkanya anasema hujawatendea haki Sodoma na kama anampa Heko. na anabarikiwa na na Mexedeki mfalme wa Salem natokujoa kuona kwamba Mexedeki wakati ufunga ni taswira ya Kristo katika agano jipya hoja ni, ni hame hii hoja kwa sababu mimi kwamba haijaeleweka yote lakini eh ni, ni nani kidogo ni nichukunie kama imeeleweka kuna vitu vingi nilikuwa na vitafuta emtu some kidogo. Kwa hiyo tunaona hivi hivi ni vita vya Bwana. Eh, hii hoja niunganisha na nyingine ni ni eh ukisoma namba waandike hiyo hilo hayo maeneo mawili, usitayasoma. Ukisoma muda sina. Nataka kwenda kwa 16 sedeki. ukisoma wa wa kwanza 9 14 na tano wakunjo wa 14:15 6 soma msamae tutakutana nayo mrstan na sasa mimi nikuchekutwa na wakunjo wa pili 11 9 mpaka kumi hizo sehemu mbili hoja yake ni ifafanue paulo anasema ana, ana anasema hivi alikuwa ana uwezo kwa mfano ibrahim hapa alikuwa na uwezo wa kuchukua vile vitu vyote hivyo vikoomboa na bado hakuna ambaye angemuuliza si ndio kwa sasa amevikomboa yani wewe mtu amekuja amekukomboa watu wako na nini na akachukua kitu chote na kwanza alikuwa ameambia wewe vichukue tu akavikataa paulo wewe ndiye ndiye anafanya nasema nimewahubiri hao wa kolinto ni, wa nini alafu nina haki ya watu kuwahubiria nina na ninaoahubirie na haki ya kula vitu vyao anasema nimewapandia vya rohoni ninaweza nikavuna via mwilini anasema lakini sitaki nivivune ili kusudi msije sasa mkapata sababu ya kunifunga kinywa amesema situlishakupa vitu vyako vitu vyet, vyetu, vyetu kwa hiyo huna work ndio nicho wanachofanya hao wanaojiita wahubiri wa, wa, wa, anaenda hajapanda hajavuna hajanaana kuvuna vya kwao wanamfumba kinywa hawezi ana kwambia sasa hao wale ambidio wanaoleta sadaka mimi nitafanyaje sasa anasema nitakataiyo nita, nita haki ya kuzipata hizo sadaka ili kusudi niwe na uhuru wa kuahubiri dhambi nicho anachofanya Paulo ndicho anachofanya Ibrahim. Ni hoja muhimu sana. Hoja muhimu inapatikana katika makundi ya kwanza semu, makundi ya kwanza na makundi ya pili pale tulipo andika. Sasa eh na tuliona ile hoja ya ya vita vya Bwana. Sasa katika ku ku ku kuna ku, hoja zina zina ziko pamoja kwa sababu sura ni moja hii lakini t -t tusome t tusome kitabu cha Yoshua na Walawi afu tutakuwa tumeeleza hoja za za za Mungu anapokuwa upande wako au Mungu anapokuwa kime na wewe so, Sodoma na na na, na, na hali ya, ya Ibrahimu Ibrahimu anakuwa mdogo lakini anashinda Sodoma ni wengi lakini wanashinda kwa sababu Mungu hayako upande wao actually Mungu anapigana dhidi yao Eh, tuma Yoshua eh na alafu tutatoka pale. Warumi 8:31 tumeshaugusa. Kwa hiyo hoja hiyo ina jumle. Tuliposema kwamba Bwana anapokuwa upande wako, hakuna naye anaweza kuwa kinyume chako. Hakikisha Bwana yuko upande wako. Bwana anakuja upande wetu. Bwana anakuwa upande wetu eh hata so, kwa kwanza kabisa nikumwamini Yesu Kristo. Kwa sababu huweza kawa upande wako wakati unajie kumwamini. Baada ya hapo anasema mtu ninapo kutembea katika neno lake katika roho. Kutembea katika roho ni kule kulisikia neno la Mungu na kuliishi. Kwa soo roho wa Mungu neno la Mungu. E, tunapo na kuzishika amri lakini hatuzishiki amri kwa jinsi ya nje ni kwa jinsi ya Kuna hatu amri kwa jinsi ya nje lakini hata ukimuuliza amri iko ha, e, tunashika sabato. Tunashika nini hafana? Hakuna Mungu kwambia sabato. Lakini Kuyo, kuyo inje, e, yani kwa hiyo huyu anaishika kingenja lakini tulishike kiroho. Eh, yani badiliko la aanzie ndani afu itokeze nje. Kabisa. Sasa tusome Yoshua 20 na tuanzie na nimesema Joshua aekwe. Okay, Aina ubabu. Twende kwenye Yoshua, tusome kumi. 23:10. Joshua kumi, afu turudi kwenye Walawi tukitoka hapo tuende kwa habari za Mekisedeki na tufunge. Ah, ndo umeenda sana. Joshua 23:10 bila nasema hiyo. Eh hiyo ni mistari mizuri sana ya ku, ya ya kunanii ya kututia moyo tunapopitia kwenye changamoto za vita hasa tunapokuwa na upande wa Mungu. Kuna watu wanapenda hii mistari uwaishike lakini haiwahusu kwa sababu Mungu anapigana kinyume chake na kwa anajifanya kwamba Mungu yuko upande wake. Hapana. Biblia inasema Joshua 23 mstari wa 10 Biblia anasema hivi. Anasema hivi. Mtu mmoja miongoni mwenu atafukuza watu elfu maana bwana Mungu wenu ndiye anayoyapigania kama alivyowaanbia. Tuende katika tutasoma pamoja na huo. Tuende katika Walawi. Unaona walikuwa mstani mzuri sana kusitiza lakini sina uomda. Walawi 26:8. Walawi kile kitabu cha tatu. mambo ya Walawi 26:8. Ni Walawi sita kama hujaje kusoma nenda kaisome leo. Walawi 26 yote ni, ni sura moja muhimu sana ina mambo mazito sana. Walawi 26:8 Biblia inasema hivi. Walawi mlango wa sita mstari ule wa anasema na watu watano wa kwenu watawafukuza watu mia na watu 100 wako watawafukuza watu elfu kwenu na adui zenu wataanguka mbele yenu kwa upanga Mungu anasema hivi tu, Tumeona kwenye yoshua tumeona kwenye Walawi kwamba mtu mmoja kama Mungu yuko pande yetu mtu mmoja anapiga watu 1000 Watu watano wapiga watu 10000 sio hata hizo hesabu zimekaja mimi kasio kuzidisha hizo eni hesabu za juu za hii ya kuzidisha sasa huu mstari anaweza katokea nabii wa uongo au hata makanisa makanisa yasiyo mcha Mungu ya yasiyo yasiyo penana yakachukua na ya kambia pokea pokea naona unapokea hapana huu mstari unahusu watu walioamini Mungu kiukweli kweli yuko tayari kusikiliza kila sheria ya Mungu kila neno la Mungu sio kila mtu anayekuzanyika kanisani hata watu wa Sodoma anaanza kUsoma hapo mtu akawa ni shoga alafu anausoma mstari asema nimepokea hapana mm. hutakao upokee <claps> Huwezi upokee anapokea Ibrahimu ambaye wako tatu 318 wanapiga falme 4 kubwa zilizopiga falme moja. ndio mstari ule hem tuende katika sura ya ya mwisho ya sura ya leo tuende katika kitabu cha manzo mwanangu 18 tumalize eh ile hoja ya ya ya mwisho kimsingi eh ziko nyingi lakini nizi nizi nichukue chache tu Hoja ya mwisho ni nzito nitafanya kuigusa na totoka tumeelewa kidogo lakini usigemee kwamba tujifunza biblia ndani ya macho moja uiielewe yote hapana mimi mwenyewe bado najifunza eh, lakini tukigusa kitu manake umeanza ume, kuna nuru imeanza sasa baada ya hapo utajikuta hii nuru inaanza kuangaza polepole mpaka pole, pole, inakuwa nuru kamili tuguse hii hoja eh tunaona kuna mtu anaitwa Meksedek mfaru wa Salem Alio kutana na Ibrahimu akametokwa kumkomboa Rutu, eh? Ibrahimu akamtolea fungu la kumi Naomba niseme hoja, eh, si Fungu la hapangekwa ni nabii wa uongo au ma wa makanisa. Tena wengine wanaanga na manabii wazuri wa makanisa makubwa yote, angelala kwenye fungu la kumi Mimi kwangu hasio muhimu sana. Kwa hivyo so, Ibrahimu mwenyewe hakutaka hizo zawadi, kwa nini niwe tofauti na Ibrahimu? Lakini ni hoja ya Mungu. Kwa ufupi ni kwamba Mungu ana tutaka na fungu la kumi la kwanza dhabiu za Mungu zinazompendeza sasa hivi ni nini ni roho zetu kwa fungu la kumi la kwanza ni roho yako ni muda wako ni, ni, ni mawazo yako Ivi kwa mfano uchukue shilingi milioni moja, ummpelekee Mungu wakati mawazo yako unawaza una uzinifu na undo unautenda umempe ile fungu la 10 limempendeza Mungu hapana tumpe mawazo yetu tumpe mawazo yetu sasa hicho ndicho ambacho watu hawapendi kusikia Ah watu kumpa Mungu uongo wongo ana mpa lakini wasichotaka ni nafsi. Na Yesu alisema, "Je, utafaidiwa nini ukipata vitu vyote kama roho huna?" Na, na Mungu ndo anaitaka hiyo hiyo ambayo anasema ndo muhimu, anasema anaitaka hiyo kabla hujanipa vitu vingine. Hey, eh? Sasa tunaona kwamba kujana kuja kuna mtu anaitwa make Na ndio kidogo ya hii hoja ni kubaya Ukiwa huna muda unapata shida sana kugusa kitu. Na Unaweza hata kukosea. Lakini inaomba roho ya Mungu aniongoze nisikosee na sitakosea lakini sitagusa vyote nilivyo kutaka mstari ule wa kumi na, na nane anasema hivi mlango wa kumi na uto tunasoma anasema na Meksedeki mfalme wa Salemu akaleta mkate na divai naye alikuwa kuhani wa Mungu aliye juu sana akambarika akasema Abraham na barikiwe na Mungu alijitulisha soma hii msalemu tutafuta kwenye agano jipya Agano jipya na agano la kale yanaongea pamoja. Na agano jipya linapoongelea vitu vitotoka kwenye agano la kale, hapo sasa ndio unakuwa umepata nuru kamili kwa sababu so, agano jipya lina imulika agano la kale. Eh, e, katika sehemu kadhaa. Kimsingi ni kwenye Ibrania ebra, tu. Eh, habari za subject wa Ibrania. Kilichokuwa kinawaambia wa Ibrania wa Wayahudi wa, wa walio mkataa Yesu au watu waliokuwa wanapinga pinga Yesu kumjua Yesu ni nani, eh? na, na, na, na, na ukubwa wa Yesu tofauti na hizo vitu wengine vyote walivyoviamini akina Musa akina Ibrahimu ni wadogo anasema katika kitabu cha Ibrania tusome sehemu kadhaa kadhaa alafu Ibrania tanzia mlango ule wa, wa saba mstari wa kwanza na wa pili Ibrania 7:2 anasema yvi. Saba moja na 2 anasema hivi Ibrania saba. saba moja na 2 e, na sehemu nyingine tutairudia tena eh Ibrania na 2 anasema hivi Tumetoka kumskia Makecedeki kwa mara ya kwanza. Anasema hivi, kwa mane Makecedeki huyo mfalme wa Salemu, tushasikia ni mfalme wa Salemu. Kuhani wa Mungu aliye juu, huyu ni Mungu Baba, ni Mungu sio hakuwa miungu ni Mungu tunaye Jehovah. Eh? Ni kwani wa... aliyekutana na Ibrahimu alipokuwa akirudi, eh? Katika kuwapiga hao wafalme. Unaona kwamba Biblia ni moja hii. Eh? ambaye Ibrahimu alim alimu lugha sehemu ya kumi ya vitu vyote eh tafsiri ya jina lake kwanza ni mfalme wa haki tena mfalme wa salamu maana yake mfalme wa amani msari wa tata anasema hana baba hana mama hana wazazi hana mwanzo wa siku wala hana mwisho wa uhai wake bale imefananishwa na maana wa Mungu huyo adumu hata kuhani milele kimsingi hii ni lugha ya mafumbo ya kibiblia kwamba huyu ni Kristo hana baba hana mama. kristo katika anasema Uh, ukisoma sehemu zote alichukua mwili tu lakini ni kitu licho ni kama mimi ni nje nivae hizi nguo eh sio kusema kwamba ndio zimenifanya sasa niwe mtu hapana nilikuwa mtu kabla ya nguo akachukua ule mwili na baadae akauvua. Eh. Hana baba, hana Hiyo ni tabia za Mungu. Anasema pia anasema ni mfano wa mwana wa Mungu. Kwa, kwa nyingine ili ilikuwa ni taswira. Yamkini huyo ndio alikuwa Kristo jojo huwa na agano la Kristo aliponatokeza mara moja moja alafu hakamiliki lakini ha akaja ha kutokea kamili katika mwili alipokuja kwenye agano jipya la Kristo peke yake. E, kwa hiyo tunamuona Mexedeki msingi ndio Kristo katika agano jipya. Kwa hiyo ndio unaona kwamba anaongea ni kitu kimoja anasema ha hakuna kitu kingine ki unacho kupata kinaweza kuwa Mexedeki eh? lakini twende mstari ule wa mlango wa saba twende mstari wa kumina 14 na 15 anasema hivi 14 mpaka na anasema anasema hivi anasema hivi maana ni dhahiri kwamba bwana wetu alitoka katika yuda kabila ambayo Musa hakunena nolote juu yake katika mambo ya ukuhani msani nita, nitaeleza manake tena hayo tusemayo ni dhahiri sana zaidi ikiwa ametokea kuhani mwingine miithili ya mekisedeki eh anaendelea asiye kuhani kwa sheria ya amu ilio ya jinsi ya mwili Bao unaona kwamba huyu sio mambo ya kimwili mwili. Tunaoona kwa kwao na makoani akina akina Haruni na wengine na ralawi ralawi nini lakini walikuwa wa Sasa nasema hii ni, ni ya Kristus, ni ya ni ya juu, ya mbinguni. Anaendelea nasema kwa nguvu za uzima usio na ukomo. Tunapokuokolewa tuna uzima usio na ukomo. Eh, ni tofauti na na na, na ukoana aliyokuwa anafanya Haruni, anasema ilikuwa ni taswira tu. Eh msira ukina sasa nasema Maana ameshuhudia kwamba wewe Ukuhani milele kwa mfano wa Meksedeki. kwamba Biblia lazima uisome pamoja Nipo unapata ujumbe kamili wa Mungu. Eh hii sura tuliyosoma inaifafanua ile tulikotunisoma kule. Unaweza kufikiri ni story kumbe Mungu ya Kristo. Em turudi sehemu chate na tufunge. Eh eh tusome sereminyinga lakini sina muda. Na Tumetuchomee Ebrania hii tano Tano tano mpaka saba tufunge. Ebrania tano tano na tano mpaka saba Anasema hivi, Ebrania tano tano na anasema hivi. Vivyo hivyo Kristo naye hakujitukuza nafsi yake kufanywa kuhani mkuu. Unaona habari zile za kuhani. Lakini yeye um, aliyemwambia niwe mwanangu mimi leo nimekuzaa kama asemavyo mahali pengine Ndiwe kuhani milele kwa mfano wa Melchizedek. Unaona habari za Melchizedek azishi. Eh? habari za kifo wazishi eh ni ana semwa mara nyingi biblia hakuna mtu anayesema zaidi kwenye biblia kuliko kristo eh yeye siku hizo za mui wake ah, kuna maneno mengine mengine ngoja ni, sasa nilete uhalisia wa maisha yetu katika tumegundua kwamba ame exceed kidio kristo katika gano la kale lakini ma, maana yake ni nini kuhani ni mtu aliyokuwa anapatanisha wanadamu na mungu eh sasa Tunaona kwamba sasa tunampata kuhani ambayo sio kwa mfano wa wengine ni mfano wa Meksedecki asiye mwanzo sio wa Kimungu tunakuwaani wa Kimungu eh Leo hii wanakwambia uendea kwenye makanisa ya Kikatoliki na mengine mengi wanakwambia ili kusudi usamewe dhambi zako kupatanishwa na Mungu usamewe dhambi lazima upite kwa padre sio yeye hako akusomea aku, aku nini aku utubu dhambi zako ni ni, ni ni ni upinga Kristo ule kwa maana Kristo tunaona kwamba Kristo ndiyo kuhani wetu sasa ndiye mpatanishi em, twene na tuafungia kwenye misani michache twende katika kitabu cha Timotheo wa wa kwanza Timwesoa wa kwanza hii ni hoja muhimu sana. Timwesoa wa kwanza ngapi? Timwesoa wa kwanza na nifungie hapo kwa kweli bila shaka nda nimeelewa sana. Timwesoa wa kwanza, kwanza mbili, anasema hivi. Timwesoa wa kwanza tano, anasema hivi. Timwesoa wa mbili, tano, anasema hivi. Anasema hivi, kwa sababu Mungu ni mmoja, mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja, mwanadamu Kristo Yesu. Sema nyingine kwa amesema kwamba Kristo na ni vigumu kusema kila kitu, lakini anasema Kristo eh, I, ilibidi awe na yani uwezo wa kutupatanisha na Mungu litakiwa uwe ni wake lakini pia alitakiwa awe kama mwanadamu ni kusudi aweze kujua la mateso yetu anasema alijaribu kama sisi vile vile kwa hiyo lazim, nicho lazima mlazimu Mungu atoe uungu wake lakini pia aunganisha na ubinadamu ili kusudi kwa upande wa kimungu aweze kutupa patanisho la milele na kwa upande wa kibinadamu aweze kujua maumivu yetu Kwani ndo anasema hivi? Msalwa watano, anasema hivi. Msalwa wa 5 ni ukisikiza anasema kwa sababu Mungu ni mmoja na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja mwanadamu Kristo Yesu. Unaona? Anaanzika kwa kwa wanadamu lakini ni mmoja leo hio anakuambia twende kwa Maria atuombee, atupatanisha. Maana kuombea si ndio kupatanisha eti? Hey, eh, atuombee ni mafundisho yanayopeleka ya watu jehanamu kwa ufupi biblia na sema mpatanishi ni mmoja ndio samahani nasema hakuna jina jingine tofauti na chini ya jua chini jua kuokolewa kwa jina la Yesu Kristo naomba niishie hapa kwa leo so mdo ndoumeenda sana lakini nadhani hii hoja tumeitanguliza kuipata tutai, tutai zaidi kwa mbele sana bado kwa asante kwa sura ya leo Mungu asante kwa kusanyiko hili na tunaomba neno lako likaeendelea kutimiza makusudi yako katika maisha ya watu wako katika maisha yetu na alibarikiwe jina lako na kufiwa Mungu na ulinzi wako na amani yako kwamba jina <coughs> wako katufunike amani yako Mungu kasikize maombi yetu Mungu yetu atakaye inama mbele yako leo mpaka kesho na, na wiki yote akakupigia magoti Mungu akakulilia sawasana wapenzi yako baba na kuomba ukaweze kumpatia Kristo ukatibanisha na Mungu Baba na Mwana na mtakatifu katika jina la Baba na Mwana mtakatifu tupale kupokea amen